а той тихий та тверезий, бого, боязкий. Ігуана. Напередодні Різдва розповіли мені історію, що скидалася на анекдот, про якогось типа чи то етнографа, чи то археолога, який після довгого африканського відрядження привіз собі додому Ігуану. Ігуани, бо, мовляв, нічим не гірші від котів чи собак, а за багатьма параметрами навіть краще. Полюють на домашніх комах, не галасують березневими ночами і на двір просяться нечасто. Та незважаючи на ці чесноти, імпортована рептилія перший же день повелася вкрай неадекватно і вкусила археолога за палець. Археолог не надав цьому інциденту ваги, Однак палець посинів, розпух, загноївся і втратив функціональність. Ба більше. З кожним днем йому пальцеві робилося все гірше. Треба було йти до лікаря. Щоправда, Ігуана, немов відчуваючи докори сумління, почала всюди супроводжувати нашого археолога. просто ходити за ним на зерці. Він на балкон, вона на балкон. Він в туалет, вона за ним. Постраждалого це не аби як розчувало. Він вирішив, що африканські колеги мали рацію. Ця холоднокровна істота чутливіша за багатьох людиноподібних. Саме про це у першу чергу він і розповів терапевтові, виправдовуючи занедбаний стан пальця. Лікар іронічно усміхнувся, увів пацієнтові антидот і пояснив, що цей різновид ягуан належить до слабкоутруйних рептилій, чий укус не призводить до миттєвої смерті. Однак організм жертви починає поволі розкладатися, а помирає жертва, щойно досягши стадії, коли стане легкостравною для ігуани. Ігуана ж ходить за нею на зерці, аби здобич бува не втекла, аби харч не потрапив у пащу якомусь іншому хижакові. Ну, таку не зовсім різдвяну історію почув я напередодні різдва. Вона викликала доволі дивний асоціативний ряд розлоги, як фрази художника замолоду. У різні часи, більше чи менш давні, траплялися періоди, коли у моді були романтизм, символізм, декаданс або найкічовіший за всю історію культури художній засіб – алегорія. Її стилістика передбачала, зокрема, писання слів «життя», «смерть», «любов», «душа» з великих літер. Поняття ці наділялися антропоморфністю і здатністю шукати істину, також з великої літери, серед розбурканих, персоніфікованих стихій, недбало декорованої природи. У такій стилістиці анекдот про Ігуану називався «поцілунок смерті», а сама ящерка у театральній, наприклад, інтерпретації ходила б на двох, загорнена в чорний-чорнечий плащ, натягнувши каптур на очі, тримаючи в кінцівках, якщо не косу, то бодай костур. У скептичному ж сьогоденні натомість навіть слово «мама» пишеться з маленької в лапках і означає найчастіше не маму, а материнську плату комп'ютера. У скептичному сьогоденні навіть цілком щирий відрух публічної особи трактується як елемент всеохопного піару, що потім втім не перешкоджає домогосподаркам пускати сльозу, коли черговий кандидат у депутати під час передвиборчої кампанії цілком заплановано бере на руки і цілує випадкового малюка або мавпочку із зоопарку. У скептичному сьогоденні, замахані медійними форматами промоутери і політтехнологи, цілком занедбали такий безвідмовний і популярний колись рекламний хід, як «Тавро смерті». Багато хто стає зіркою чи ідолом після загибелі, та мало хто збирає дивіденти смерті ще за життя. У давнину цей спосіб не лише практикувався, але й культивувався. Поет без світової скроботи в очах, і печаті смерті на чолі вважався безсовісним віршумазом. Людина не готова відійти в небуття першої ліпшої миті, взагалі не мала морального права потворити поезію, Це вам не конференційні ерос і Танатусом. Це непереборний потяг до смерті, що супроводжує кожного по-справжньому обдарованого. Чому б не скористатися старою методою в сучасних піар-технологіях? Скажімо, ти – поет, не схильний до слем-декламації, наркоманії чи бодай дрібного хуліганства. Ти не ведеш лайп-джорнал, не мадюкаєшся в ефірі і неохоче роздягаєшся на сцені. Ти не тусуєш в клубах, ні віртуалі, ні на презентаціях. Ти ненавидиш промотури і не любиш інтерв'ю. Ти поважаєш класиків. У твоїх текстах відсутні не лише статеві акти, але й необхідні для цього органи. І тобі, тобі не залишається нічого іншого, як тільки оголосити про власну смерть. Робити це треба ретельно, але й делікатно. Насамперед, потрібно вигадати собі смертельну недугу. Найкраще щось екзотичне і ідіотське. Ані рак, ані снід не годяться. Перше – надто заяложене, друге – надто пафосне до того ж може призвести до передчасної ізоляції. Укус реліктової ігуани в цьому випадку майже перфектно. Чутки про це слід розпускати помалу. Інформація повинна просочуватися гомеопатичними дозами, інтригувати і допускати інтерпретації. На початку вистачить певний час з'являтися у публічних місцях із забантованим пальцем. Для автограф сесії можна пристарати яскравий пластер або й гумову рукавичку. Згодом слід накласти гіпс, на ньому доречно і зручно записувати принагідні думки, віршовані рядки і телефони-прихильниць. Варто носити в кишені складену вчетверо, протерту на згинах довідку від терапевта-тератолога. За зручної нагоди, скажімо, на завершальній стадії доброї поетики. Її можна показати приєтливі, ніби помилково витягши замість кредитки. Бачиш, мовляв, яка фігня, просто атас, пінцет, якась дурнувата ящірка. Ні, не епідемія, це ти плутаєш із ящуром. Ні, це ігуана, ящірка така. Та лікар каже, не існує антидотів, невідомого трута залишилося не більше 3-4 місяців. Серйозно, гадом буду. Ні, не заразне. «Ні, не передається, хіба що я тебе вкушу, Бога». Звичайно ходив, інші кажуть те саме. Хоча насправді більшість не в курсах, тому що це ще не остаточно, тільки ти ж бачиш, який діагноз. І печатка Міністерства надзвичайних ситуацій. Кажуть, треба їхати до Лондона, там, постколоніальна медична школа, постімперська діагностика і якісь військові натівські спеціалісти. Та це між іншим, ну, тут тобто між нами чуєш, це лише між нами, нікому не кажи. Ні, нікому, не хочу балачок. Ні, не признавався. Ні, вона теж не знає. сам пань питала, сказав, що сепсес, сепсес, сепсес, а не скепсис, ну, типу, зараження крові. Тепер лікується. А що я міг сказати? Це ж на сміх курам анекдот, Параша, склеїти ласта через таке гівно, через рептилію, коли тільки почав розкручуватися навіть некролога порядного. Тихо, тихо, тихо, не голосуй отакий От приблизно конспект розмови. Однієї може не вистачити. Слід вибирати приятелів, екстравертів. Із жіночою аудиторією потрібно працювати індивідуально. Колишнім подругам одне, актуальним фанаткам інше, потенційним коханкам ще інше. Хоча, які ж можуть бути потенційні коханки, коли ти вже вважай не жилець та ще заразне. заразний. Однак слава вимагає жертв, а слава передсмертна замість посмертної. І поготів. І воно того варте. Все окупиться. Ти помітиш. Тебе почнуть друкувати в антологіях. У твоїх текстах знайдуть невідчитаний раніше сенс. На презентаціях за твоєю спиною шепотітимуть. Друзів побільшає. Черги за автографами зростуть. На твої жарти почнуть реагувати. У твоїх зауваженнях про погоду вбачатимуть метафізичні метафори. Перше в житті ти зустрінеш живих меценатів. Твої запелюжені збірки зникнуть із книгарень. Знайдеться принаймні один псих, який запевнятиме, ніби твої вірші колись урятували йому життя. Початківці проситимуть у тебе порад і рецензії, метри розшарпуватимуть твої строфи на епіграфи. В тебе з'являться епігони і виникне група підтримки, сформована переважно з представників готів, емо та інших інвалідів дитинства. Тебе запрошуватимуть на відкриття пам'ятників і стриббарів. Твій перебинтований палець увійде у моду, замінивши традиційний фак. На твої тексти писатимуть пісні і мильні опери. Тебе висуватимуть на конкурси «Людина року», «Лицар Кривбасу», «Персона Задуп'я». Твою кандидатуру вноситимуть у передвиборчі списки місцевих рад. Зображення ігуани прикрасить герб селища міського типу, в якому ти народився, а домашні тераріуми витіснять традиційні акваріуми, пастки на миші і шпаківні. Життя почне налагоджуватися. Але найважливіше відтепер усе, що б ти не написав, викликатиме жваве зацікавлення публіки – Тривіальним фразам на кшталт дивлюся я на небо, і день іде, і ніч іде», або «Поховайте та вставайте» приписуватимуть глибокий символізм приреченості. Ти навіть сам здивуєшся, скільки всього розумного, недоброго і вічного можна вичатити з твоїх скупо римованих стров. Скільки прозрінь знайдеться в твоїх марнославних мізках, скільки туги в цілком здоровому серці. Однак позитивні емоції не встигнуть перейти в ейфорію. На піку популярності ти раптом згадаєш причину тріумфу і з жахом усвідомиш, що всі ці юрми журналістів, фанатів та аспірантів ходять за тобою зовсім не для того, аби насолоджуватися художнім словом та збирати крупинки мудрості. Вони, немов та ігуана з анекдоту, бояться прогавити твою смерть. Вони дарували тобі стільки уваги, що тепер мають повне право на сатисфакцію. Необлаганно наближатиметься день, коли, згідно з довідкою терапевта-тератолога, ти повинен будеш відкинути купи та врізати дуба тощо. Відсувати цю дату тобі виявиться так само непросто, як богословом пояснювати чергове відтермінування страшного суду. Звісно, можна вигадати якесь щасливе зцілення, можна навіть як відкупну жертву ампутувати палець, але ти раптом зрозумієш, що справа не в цьому. Йдеться зовсім не про те, щоб знайти вихід із ситуації. Йдеться про те, що механізм смерті уже запущено, а він не дає збоїв. У нього нема холостого ходу, йому не накажеш повний назад. А отже, ти приречений. Ігуани не було, але згідно із задумом, ти мусиш померти через щось насправді ідіотське. Через цілком типову пневмонію або цілком звичайний непташиний гриб, тихо і тупо, на власному ліжку. Та навіть і не це найгірше, бо ти не конче мусиш умерти біологічною смертю, зате померти для інших приречений. Всі, хто довго й старанно чекав твоєї смерті, таки побачать її, побачать і супроводять необхідними атрибутами й ритуалами, а ти зробишся невидимим. І нікого не вдасться переконати, що ти ще живий. Ніхто не подасть ні руки, ні гривні, ніхто не захоче слухати вірші. І коли тобі нарешті присудять найвищу національну літературну відзнаку, виявиться що це посмертно. І що ти вдієш після цього? Що зможеш написати? Що зумієш розповісти? Хіба оту дурновату схожу на анекдот історію про поета його Ігуану? Саме це і увійде в історію.